— А ну, почекайте, діду, здається, йде хтось, — несподівано перепинив богун. А ти що, чекаєш кого? Та тут козак один зі мною. Коваль Стеблівський. Пішов зранку, ще й досі нема. — А ти що, доручив йому щось, чи як? — Та є там одна справа. Ну, а, а хлопці що? До кривоноса, кажеш, тікали? Просто не віриться, щоб Тимко таке вигадав Ще ж зовсім мале хлоп'я Ого, мале, такий за водіяка, що страх Ти слухай, он що далі було Ледве-ледве не повісив був твій наш, хлопця Війтенкового Та що ви кажете? А, якби не баба Ївга, пропало б хлоп'я як стій Воювалися, ото от воювалися, ну і захопив Тимко того хлопця Війтенкового в полон. А в їх там усе гетьмани, полковники. Ну, каже Тимко, зловили ми, каже, самого гетьмана. Треба, каже, його на палю вбити. Ну, шукали, шукали, підхожу і палі в саду. Нема? Тимко тоді дохлоп'ят. На палю, каже, посадимо колись іншим разом. А зараз повісимо, каже, на отій вербі, та й край, якби не баба Їлга. О, йде, зірвався богун на рівні ноги. Хто йде? Та той же, коваль, приндяк, дід прислухався. бо не чую, а в мене ж вухо ти знаєш яке. А, справді, справді. Ну і добре ж ти чуєш, Іване. Диви, як ведмідь суне. А в його ж діду легка хода. Несе щось чи що? не невідомо чому, хвилюючись, викрисав огню, запалив свічку. А в цю мить увійшов приндяк з великим мішком за плечима. Дід не міг не виявити свого здивування. Ну і козарлюга я ще такого зроду не бачив. Справді, при свічці, а в півтемряві, приндяк здавався ще вищий, ще огрядніший, ніж звичайно. Великий мішок на плечах ще більше доповнював це враження. Приндяк легко і обережно спустив мішок на долівку. Спіймав, пане полковнику. Розв'язувати? Приндяк з недовір'ям глянув на діда Панаса. Розв'язуй тут свої люди В мішку щось заворушилось І притлунено застогнало Ось він, собача голова Промовив приндяк, розв'язуючи мішок Ех, якби оце так просто в мішку Та наковадло, та молотом Ну, ти, вилазь, чого став? Але той, що був у мішку Ніяк не міг стати на ноги Що, засудівся Ухопив його приндяк за шиворот. «Пізнали?» – звернувся він до богуна. Той самий!» «Ну, стій, руде стерво!» «Хто ти такий?» «Як звати?» – шорстко спитав богун. Сенько. «Може б сковороду розпекти, пане полковнику?» – діловито спитав приндяк. «Гаразд!» «А ну лишень роззувайся!» – з погрозою наказав богун. «Для чого? Розувайся, розувайся, побачиш тоді. Допоможи йому трохи, Семене. А ви, діду, тим часом з Ковороду?» Сенько почав розуватися. «А що то в нього з Семен з халяви випало? Ніж. А більше там нічого в чоботях не було?» «Здається, нічого. А де ти його спіймав?» «Та, здається, вже з чверть милі відійшов був у табору». Куди йшов? Синко мовчав. Тебе питають, куди йшов? Так, просто пройтись. Але ста з тобою ніякого не було? Ста? Ні, не було. Алло? Дай сюди чоботи. Коли Богун узяв чоботи і почав їх уважно роздивлятися, Синко помітно зблід. «Нехай мене святий грим уб'є, там щось заховано!» – скрикнув приндяк, помітивши синькову блідість. Богун мовчки почав одрізувати ножем підошву. «Ага, ось!» – скрикнув він раптом і підніс до свічки жовтого клаптика. На ньому було написано польською мовою. «До ясновельможного пана Олександра на конецполю конецпольського». Посилаю до тебе, милостивий мій пане, вірного чоловіка. Можеш йому вірити, як мені самому. Найнижчий підніжок твоєї милості, який сам знаєш. Страшні поразки під жовтими водами та корсунем, несподівана смерть короля Владислава IV, бунти, що охопили нечувано жахливою пожежею воєводства Чернігівське, Київське, Братславське, Руське, всі ці події глибоко вжахнули панську реч посполиту. Серед загального неспокою і розгубленості зібрався сейм конвокаційний, що, згідно з Конституцією, повинен був розв'язати питання щодо майбутніх виборів короля та щодо заходів, які б забезпечували спокій та безпеку держави. Примітка «сейм конвокаційний» Сейм, що збирався в період без королів'я. Цілком зрозуміло, що козацьке повстання і ребелія хлопська непокоїли панів найбільше. Але нерішучість Хмельницького, велика поміркованість його вимог, заяви, що він не має нічого спільного з хлопами та їх ватажками, нарешті цілком певні відомості, що татари залишили військо козацьке і повертають до Крима, в значній мірі заспокоїли панство. Небияке значення мав також звіт воєводи Братславського, прославленого сенатора Адама Кеселя, який, доповідаючи про доручені йому урядом трактати з Хмельницьким, запевнив, що гетьман козацький ладен задовольнитися порівняно незначними поступками щодо козацьких прав. Отже, виявилося, що козаки нібито зовсім не такі вже й страшні. Ухвалено було, як найскоріше, дійти з козаками згоди, виславши до них комісію на чолі з киселем. Більшість сейму була тієї думки, що Хмельницький не тільки припинить війну з реччю Посполитою, а навіть виступить з козаками проти збунтованих хлопців. Не поділяли цієї думки тільки ті з магнатів та панів, що їхні маєтності охоплено було повстанням. Вони рішуче вимагали ухвалити загальний шляхетський похід та вдарити на хлопів і козаків з якнайбільшими силами. Під впливом цієї військової партії, а головне з огляду на все тривожніші вісті з району повстання, Сейм на випадок невдачі переговорів ухвалив готуватися до війни. Замість гетьманів, що після Корсуня були у татарській неволі, Призначено трьох регіментарів – Заславського, Остророга та Олександра Конецпольського. Ще після погрому коронних військ Королівська гвардія одержала від Сенату наказ рушити на Україну. Тепер за ухвалою Сейму регіментарі повинні були стягати війська, що їх наймала шляхта окремих повітів. Крім того, і Остророх, і конець польський, а головне Заславський, своїм коштом зібрали неабиякі сили. Всього польського війська рахували щось понад 40 тисяч, не беручи до уваги легко озброєних слуг, яких було чи не вдвоє більше. Але все це військо було розкидане ледве не по всій Польщі, і зібрати його докупи було важко. Шляхта своїм звичаєм з'їздилися дуже поволі. Отож, хоч мобілізація почалася в червні, а в день зборів було призначено на святого Бартоломея 27 серпня, багато ще повітових полків не встигло прибути на призначене місце. До того ж, чимало панів зі своїми хоруглами хотіли мати за начальника Ярему Вишневеського, а не призначених від Сейму регіментарів. Отож, тягнули вони не під глинями, куди закликали регіментарі, а до Яреми, під Чолганський камінь, на полудневі допливи річки Горині, щось за чотири милі на північний захід від Костянтинова. Між тим, Хмельницький, не припиняючи дипломатичного листування з Адамом Киселем, поволі посувався вперед, і в останніх днях серпня був уже під Костянтиновом. Наближалися рішучі події». Регіментарі все з більшою й більшою нетерплячкою чекали в обозі під глинянами останніх повітових полків, а також вістей з козацького табору. Справу з шпигунством серед козаків доручено було конець польському, що мав серед козацької старшини приятелів, і на декого з них покладав великі надії. В той саме час одного прозорого осіннього дня. По львівській дорозі наближалися до глинян дід Панас і Максим під чималим конвоєм кінноти. Вже другий день, як їх захопили поляки, вважаючи за шпигунів. Дід Панас непоганою польською мовою з'ясував, що він справді козак.